Філіп Кіндрид Дік Технічна підтримка Варто було б пояснити, що саме Кортленд робив, перш ніж почув дзвінок у двері. У розкішній квартирі на Лів'янворд-стріт, де Рашенгіл спускається до рівнини північного узбережжя, а звідти до затоки Сан-Франциско, Девід Кортленд сидів, згорбившись над стосом рутинних звітів. Технічними даними, зібраними минулого тижня, за результатами тестів на горі діябло. На посаді директора Центру досліджень фірми «Фарби Песко» Кортлан займався порівняльним аналізом стійкості різних видів покриття, випущених цією фірмою. Оброблена черепиця П-класія випробовувалася на каліфорнійському сонці 564 дні. Треба нарешті вирішити, чим заповнювати шпарини, щоб та речовина витримувала окислення, і скоригувати виробничі плани відповідно до отриманих висновків. Заглибившись у цю хитру-мудру аналітику, Кортленд пропустив перший дзвінок вуха. У кутку вітальні високоточний підсилювач звуку, під'єднаний до патефона та динаміків, саме програвав симфонію Шумана. Девідова дружина, Фей, поралася на кухні з посудом, Їхні діти, Бобі та Ральф, уже покладалися спати на двоярусному ліжку. Потягнувшись до люльки, Кортленд відхилився на спинку стільця, скуйовдив обважнілою рукою негосте посивіле волосся, і почув, що в двері дзвонять. «Чорт!» – вилевся він, відсторонено міркуючи, як довго тиленькують ці тихі дверні дзвіночки. Підсвідомість підказувала, що спроби привернути його увагу тривають уже деякий час. Перед його втомленими очима ми готіли і згасали прочитані звіти. Кого ж чорти принесли? На годиннику була лише 9.30, навіть поскаржитися не вийде. «Хочеш я відчиню?» – безтурботно гукнула Фей із кухні. «Не треба». Кортленд неохоче підвівся взув капсі і поплентався через усю кімнату, повз диван, торшер, журнальний столик, фонограф і книжково-шафу до вхідних дверей. Він був технологом середніх років і міцної статури, та не любив, коли його відривали від роботи. У коридорі стояв незнайомець. "Добрий вечір, сер", привітався він, уважно вдивляючись у свої папери. "Вибачте, що турбую". Кортленд похмуро витріщився на юнака. Мабуть, прийшов щось пропонувати на продаж. Худий із світлим волоссям у білій сорочці з метеликом в однобортному синьому костюмі той стояв, притримуючи однією рукою теку і затиснувши під пахвою, другий – чорну валізку. На худорлявому обличчі застиг зосереджений вираз. Здавалося, що незнайомець перебуває у якомусь сум'ятті. Брови насуплені, губи стиснуті в тонку лінію. М'язи на щоках посмикується. Кинувши погляд на господаря, хлопець уточнив. Це Лівінсворд, 1846, квартира 3А. Саме так підтвердив Кортленд із безкінечним якутопоголовою худоби терпінням. Напруга на обличчі чоловіка трохи спала. «Так, сер!» – промовив він бундючним тенором. Зазирнувши через плече Кортленда до квартири, він додав. «Проте, як ви, мабуть, знаєте, ми були дуже зайняті останні кілька днів, тож не могли раніше зреагувати на ваш виклик». «Мій виклик?» – перепитав Кортленд. Його шия під незастібнутим комірцем почервоніла. Поза всяким сумнівом, це фей втягнула його у щось, Вигадала щось таке, що їм на її переконання життєво необхідне в побуті, а йому тепер усе це розгрібати. «Який іще виклик?» – вибухнув він. «О чому річ?» Юнак знітися, голосно сковтнув, вичевив із себе посмішку і квапливо пробормотів. «Сер, я ремонтник, якого ви викликали. Я прийшов полагодити ваш свібл». У Кортлен на язику вертілася жартівлива відповідь. Пізніше він пошкодував, що не озвучив її. «Може, хотів він сказати, я не хочу лагодити свібл». Може, я хочу, щоб мій свібл лишався таким, яким він є? Проте не сказав. Натомість кліпнувши, він злегка потяг двері на себе і вигукнув. Мій що? Так, сер. наполягав юнак. Нам надійшов ваш запит на налаштування свібла. Зазвичай ми самі дізнаємося про успішне його встановлення. Проте ваш дзвінок нас випередив, тож я прийшов із набором інструментів. А тепер, оскільки ваша скарга стосувалася... Хлопець заходився гарячково гортати свої документи. Втім, нема потреби уточнювати. Ви самі можете мені сказати, чого вона стосувалася. Як ви, напевно, знаєте, сер, ми не є офіційними представниками торгівельної корпорації. Ми надаємо так званий страховий захист, який ви автоматично отримуєте після купівлі товару. А вже ж ви можете відмовитися від наших послуг. І він спробував недолого пожартувати. Каже, що на ринку технічної підтримки серйозна конкуренція. Жарт не справив жодного враження через дидактичний тон гумориста. Виструнчившись усім своїм худорлявим тілом, хлопець додав. Але дозвольте вас запевнити, що ми займаємося ремонтом свіблів, відколи старий R.J. Wright винайшов першу експериментальну модель з атомним двигуном. Якийсь час Кортленд не міг вимовити й слова. У його голові вирувала справжнісінька фантасмагорія думок. Якісь квазітехнологічні побудови, рефлексивні оцінки і незрозумілі формули. Отже, свібли часто ламаються одразу після встановлення. Великі бізнес-операції. Висилають свого ремонтника, коли гроші вже заплачені. Монополістичні тактики виштовхать конкурентів, поки ті не скористалися своїм шансом. Мабуть, платить якийсь відсоток материнській компанії. Спільна бухгалтерія. Проте жодна з думок не допомогла з'ясувати суті проблеми. Неймовірним зусиллям він змусив себе сконцентруватися на юнакові, який нервово тупсявся в коридорі зі своєю чорною валізькою текою. «Юначе!» – з притиском сказав Котленд. Мабуть, ви помилилися з адресою. «Невже, сер!» – вічливо промив і його обличчя намить скривилося від потрясіння. Не та адреса? Боже, диспетчер знову все наплутав через цю новомодну... Прогляньте ретельніше папери, порадив Кортленд, беручись за дверну ручку. Я навіть не знаю, що воно таке, той свібл. У мене взагалі немає цієї чортівні, і я вам не телефонував. Перш ніж захряснути двері, він самовдоволено завважив вираз обличчя паралізованого жахом юнака. Потім ремонтника затулила фарбована дерев'яна поверхня, і Кортленд поплентався назад до столу. «Свібл! Що це за свібл? Чорти б його вхопили!» Похмуро вмастившись на стільці, він спробував повернутися до того, на чому зупинився, проте його думки полинули геть в іншому напрямі. Та немає на світі ніяких свіблів. Він знався на цьому. Читав тижневник «Юс News і Wall Street джорнал Якби свібл насправді існував, він би неодмінно довідався про нього, хіба що свібл – це якась дріб'язкова штука для домашнього господарства. Мабуть, саме так воно і є. Ей, чуєш? Покликав він дружину, і за мить Фей з'явилася на порозі кухні, тримаючи в руках рушник і тарілку із синім візерунком. «Що це за вигадки? Тобі щось відомо про свібли?» Фей похитала головою. «Ні, нічого. Ти часом не замовляла якогось хромованого чи то пластикового свібла від Меці?» «Запевняю тебе, що ні. Можете щось для дітей? якась популярна в молодших класах моднява іграшка? Були ковбойські краватки, картки з картинками чи якісь там ігри?» Проте дев'ятирічні дітлахи не купують товарів, які приходить встановлювати служба технічної підтримки з чималим набором інструментів. Тим паче за 50 центів кишенькових, які його сини отримують на тиждень. Врешті цікавість перемогла. Кортланду захотіло дізнатися, просто задля власної обізнаності, як виглядає саме Свібл. Скочивши на ноги, Кортланд кинувся до вхідних дверей і шарпнув їх на себе. Звісно, у коридорі вже нікого не було. Юнак пішов геть залишивши по собі легкий запах одеколону і нервового поту. Та й усе. Та й усе, за винятком зіжмаканого паперця, папірця, що, мабуть, випав із його теки. Кортленд нахилився і підняв папіреці з килинка. Це була копія замовлення, де було зазначено код запиту, назву служби обслуговування і адресу замовника. 18.46, Лівінворд Street, SF, Вхідний дзвінок прийняв Ед Фуллер. 21 година 20 хвилин. 28.05. Свибл? 30S15H-LUX. Рекомендована перевірка параметрів зворотного зв'язку і заміна нейронного агрегата AAW-3-6. Ані цифра, ні решта даних нічого Кортландові не роз'яснили. Він зачинив дверсі і повільно побрів до столу. Розклавши папірець, він у друге перечитав цей безлуздий набір слів, сілкуючись вгадати в них бодай якийсь сенс. У гурі на аркуші було надруковано. Служба технічної підтримки. 455 Монтгомері-стріт. Сан-Франциско, 14, RI 84456 4456 н Засновано 1963 року. То ось воно що. Все пояснювала скупа примітка. Дата заснування – 1963 рік. Кортлен тремтливою рукою звичкою, потягнувся до люльки. Тепер зрозуміло, чому він ніколи не чув про свібли. І чому в нього не могло їх бути. І чому молодий ремонтник не знайде їх ні в кого у цьому будинку, хай скільки квартир обійде. Згіблюв і іще не винайшли. Після якогось часу, протягом якого Кортленд напружено зводив думки до купи, він схопив телефон і набрав домашній номер свого підлеглого з лабораторії Песко. «Мені начхати, що в тебе на сьогодні плани», – твердо сказав він. «Зараз я дам тобі список доручень і хочу, щоб ти негайно їх виконав». Кортленд майже фізично відчув, як Джек Гарлі на тому кінці дроту ледве стримує гнів. «Сьогодні, слухай, Дейве, фірма мені не матір, у мене є своє життя». Якщо ти гадаєш, що я зараз побіжу, йдеться не про песко. Дістань мені звукозаписний прилад і відеокамеру з інфрачервоним об'єктивом. Найми судового сценографа і розшукай одного з електриків нашої фірми. Сам вирішую, кого саме. Головне найкращого. А ще Ендерсона з інженерного відділку. Якщо не вдасться його, то когось із наших дизайнерів. І ще мені потрібен хтось із конвейера. Приведи мені якогось старого механіка, досвідченого у своїй справі. Такого, щоб справді знався на машинах. Гарлі з сумнівом у голосі відповів. Ти, звісно, керівник, принаймні керівник дослідницького центру. Але ж це треба якось узгодити з адміністрацією фірми. Ти не про те, якщо я звернуся до когось вищого за тебе за посадою, скажімо, отримаю дозвіл від Пецброка. Чому б ні? Кортленд швидко прийняв рішення. А краще я сам йому зателефоную. Може, він знає, що відбувається. А що відбувається? зацікавився Гарлі. У тебе такий дивний голос? Невже хтось винайшов саморозпилювальну фарбу. Кортланд, не відповівши, поклав слухавку, вичекав одну нестерпну хвилину і зв'язався зі своїм начальником, власником Фарб Песко. «У вас знайдеться вільна хвилинка», коротко запитав він, коли дружина Песброка розбудила свого сивочолого чоловіка від полуденного сну, покликала його до телефону. Я натрапив на дещо важливе. Хотів би це з вами обговорити. «Ідеться про Фарбу?» іронічно проборчав Песброк. «Бо якщо ні?» Кортланд перебив його і повільно-докладно переповів історію своєї зустрічі з ремонтником Свіблів. Коли він договорив, його роботодавець іще довго мовчав. «Добре», – нарешті озвався Песброк, – «можливо, я і міг би піти вам на зустріч. Ви мене зацікавили. Купили, як то кажуть». «Але», – розважливо додав він, – «якщо це марнування часу, я стягну з вас вартість роботи та обладнання». «Марнування часу? Маєте на увазі, якщо з цього не буде зиску?» «Ні», – заперечив Песброк. Я застерігаю вас від того, щоб ви свідомо мене розігрували, знаючи, що це просто дурні вигадки. У мене мігрень. І мені не до розіграшів. Якщо ви це кажете серйозно, якщо справді вважаєте, що з цього вийде щось путнє, я покрию всі ваші витрати за рахунок фірми. Я кажу цілком серйозно, запевнив Кортленд. Ми з вами досягли такого віку, коли вже не до ігор. Насправді, Песброк міркував уголос що старшим стаєш, то легше пристаєш на всілякі авантюри а ваша справа скидається на авантюру». Кортланд таким шестим чуттям відчув, що його бос таки наважився. «Я зателефоную Гарлі і дам йому свою згоду. Візьміть усе, що потрібно. Припускаю, що ви передо всім спробуєте вистежити цього ремонтника і з'ясуєте, хто він є насправді. Саме так я і збираюсь чинити. А якщо він справді фахівець з ремонту тих штук, що тоді?» «Ну, обережно почав Кортланд. Тоді я спробую в нього дізнатися, що таке свібл. Для початку». А потім, можливо, ви думаєте, він повернеться? А вже ж, він не знайде потрібну адреси, це вже точно. Ніхто тут теж не міг викликати ремонтника свіблів. Тьому ви все зводите до того свібла? Хіба не є доречніше розпитати, як він потрапив до нас із майбутнього? Думаю, він знає, що таке свібл. І навряд чи знає, як тут опинився. Він навіть не усвідомлює, куди саме потрапив. І з цим Песброг погодився. Схоже на те. Можна до вас долучитися? Я б хотів на це подивитися. Звісно Запевнив його Кортленд, який добряче спітнів, прикипівши очима до зачинених дверей квартири. Але вам доведеться спостерігати за всім з іншої кімнати. Мені б не хотілося, щоб усе зірвалося. Можливо, це наша єдина нагода. Терміново скликані і невдоволені працівники фірми заповнили помешкання, чекаючи на Кортлендові вказівки. Джек Гарлі в гавайській сорочці, вільних штанях і черевиках на каучуковій підошві роздратовано підійшов до Кортленда і почав розмахувати сигарою перед його носом. «Ну, ось і ми. Не знаю, що ти вже наплів тому песбруку, та старий тобі повірив?» Розвернувшись з квартирою, Гарлі спитав. «То як ознайомиш нас зі справою? Перш ніж щось робити непогано було б почути, що й до чого». На порозі спальні з'явилося двоє хлопчаків із заспаними напівзаплющеними очима. Фейс турбовано метнулася до них і відправила назад до спальні. Усі присутні трималися невпевнено, їхні обличчя були позначені обуренням, нетерплячою цікавістю чи навпаки знудженою байдужістю. Ендерсон, інженер-конструктор, поводився стримано і зарозуміло. Макдавелл, токар із сутулими плечима і чималим животом, оглядаючи дорогі меблі, спочатку сповнився пролетарської зневаги та потім, згадавши про своє брудне робоче взуття і штани в масних плямах, пав у знічену апатію. Фахівець звукозапису знайтягнув дріт від мікрофонів до поставленого на кухні магнітофона. Струнка молода жінка Судова стенографістка совалася на незатишному кріслі в кутку. Знічив я, гортаючи форчин, на дивані розсівся Паркінсон, аварійний електрик фірми. А де відеоапаратура? – похопився Кортленд. «Уже йде», – відповів Гарлі. «Не полюєте буква на країн стародавніх іспанських коштовностей». «Для цього я міг би обійтися без інженера з електриком», – відрубав Кортленд. Він став походжати вітальною бормочучи. Наймовірніше, він уже не з'явиться». Мабуть, повернувся у свій час або заблукав бознаде. Хто? вражено вигукнув Гарлі, видихаючи сирий сигаретний дим. Що діється, люди? До мене прийшов незнайомець. Стисло почав пояснювати Кортланд, торочив про якесь обладнання, якийсь нечуваний прилад, Зветься Свібул. Присутні спантеличено перезирнулися. Ну, а ну, ваші здогади? Похмуро запропонував Кортланд. Ендерсона ти перший. Що таке Свібул? Ендерсон вишкрярівся. Гачок, що сам переслідує рибу. Паркінсон звався наступним. Британське авто з одним єдиним колесом. Гарлі з них хоча докинув. Якась дурня. Пристрій для прибирання за домашніми тваринами. Пластиковий ліфчик. Бовкнула навмання стенографістка. Не знаю. Розвартовано відмахнувся Макдавел. Ніколи не чув про таке. бо. підсумував Кортленд, вкотре позираючи на годинник. Він почувався на межі естерики. Минула вже година, за ремонтником і слід захолов. Ніхто з нас не знає і навіть не має здогадок. Але колись, за дев'ять років, чоловік на прізвище Райт винайде перший свібл, і це стане прибутковим бізнесом. Їх виготовлятимуть, люди їх купуватимуть, і за них платитимуть, викликатимуть для їх лагодження ремонтників. Двері відчинилися, і до приміщення зайшов Пенсброк, із перекинутим через руку пальтом і в пом'ятому стесенському капелюсі на голові. що, приходив? Метким поглядом, старі очі, швидко оглянули кімнату. У вас вже наче все готово. Ні, більше не було, пригнічено відповів Кортленд. Чорт, я ж сам його виправдав, поки до комека, звідки він прибув, було вже пізно. Він показав Пезбурку пожмаканий бланк замовлення. Зрозуміло, сказав Пезброк, віддаючи аркуш Кортлендові. Адже якщо той ремонтник повернеться, ви маєте записати на плівку все, що він скаже, і сфотографувати всі інструменти, які будуть при ньому. Тоді зробив жест у бік Ендерсона з Макдавелом. А решта вам для чого? Яка з них тут користь? «Мені потрібні люди, які вміють ставити правильні запитання», – пояснив Кортленд. «Інакше ми не отримаємо потрібних відповідей. Ремонтник, якщо ми його взагалі ще побачимо, пробуде тут лише деякий час. Цей час ми маємо використати, щоб дізнатися, тут він замов, бо до нього підійшла дружина. Що таке?» «Хлопцям теж цікаво подивитися», – попросила Фей. «Ти дозволиш?» – вони обіцяли не голосувати. І благально додала. «Я б теж хотіла лишитися». «Ну то лишайтеся», – відмахнувся Кортленд. Може, тут і дивитися не буде на що. Поки дружина розливала сім каву, Кортленд продовжив. Передусім, ми маємо дізнатися, чи він нас не обманює. Треба поставити запитання пастки. Нехай над ним попрацюють професіонали своєї справи. Якщо він шахрай, вони виведуть його на чисту воду. А якщо він не бреше? Зацікавлено спитав Ендерсон. Якщо він не прикидається? Отже він... Отже він із наступного десятиліття. І ми маємо витиснути з нього все, що може стати нам у пригоді. Але Кортлин зробив паузу. Я сумніваюся, що він володіє достатніми теоретичними знаннями. У мене склалося враження, що хлопець перебуває на найнижчих щабелях професійних сходинок. Найкраще, мабуть, буде розпитати у того ремонтника про специфіку його роботи. А з цього ми вже зберемо якусь картинку і зробимо свої узагальнені висновки. «Ну, розкаже він нам, чим заробляє на життя», – зауважив практичний Пейсброк. «Та й все. Нам пощастить, якщо він взагалі прийде» відказав Кортленд. Він сів на диван і заходився методично чистити свою люльку. Оце ще ми можемо це чекати. Кожен із нас має продумати, які ставитиме запитання. Маєте на увазі, що запитуватимете чоловіка з майбутнього, який не усвідомлює, що він із майбутнього, і збирається ремонтувати техніку, якої ще не існує. «Мені страшно», – зізналася судова стенографістка, пополотнівши і широко розплющивши очі, чашка у неї в руці затремтіла. А мені це вже в печінках сидить, пробурмотів Гарлі, втупившись у підлогу. Забагато галасу даремно. І саме цієї миті на порозі з'явився майстер з ремонту свіблів і сором'язливо постукав у вхідні двері. Юнак був схвильований і ще більше збентежений, ніж першого разу. Мені дуже шкода, сир, сказав він, забувши привітатися, що відволікаю вас від вашого товариства, проте я перевірив мої записи і це абсолютно правильна адреса. Я ходив і до ваших сусідів, додав він жалісливо та всі лише руками розводили. Заходьте, витиснув із себе Кортланд. Він відступив убік, даючи змогу пройти ремонтникові свіблів і провів його до вітальні. Оце він і є? Прошепотів Песброк із сумнівом, примруживши сірі очі. Кортланд удав, що не чує. Сідайте, будь ласка. Попросив він ремонтника. Краймока Кортланд помітив, що Ендерсон і Гарлі підступили ближче, а Паркінсон відкинув газету і схопився на ноги. На кухні, судячи зі звуків, Почався магнітофонний запис. Уся квартира прийшла в рух. «Може, я не вчасно?» З тривогою в голосі пробелькотів ремонтник, поглядаючи скосо на те, як його оточують незнайомі люди. «Я сер не хочу вам заважати, адже у вас гості». З похмурим виглядом, умостившись на бильці крісла, Кортланд відповів. «Ви саме вчасно?» «Власне, ви прийшли в найкращий час». Кортланд відчув страшенне полегшення. Тепер у них з'явився шанс. «Не знаю, що мені стрільнуло в голову?» А запобігливо він вів далі. Мабуть, я просто розгубився. А вже що в мене є свібл? Він на кухні. Обличчя ремонтника сіпнулося від сміху. Та невже? Розвеселився він. На кухні? Я вже давно не чув такого жарту. Кортон кинув погляд на пезброка. Бісь його знає, що в цьому такого кументного. Раптом йому сипнуло морозом по спині. Чолої долоні вкрив холодний під. Що воно взагалі таке, той свібл? Може, вони купають не там, де слід? Може, йому не сподобалася ця думка. Краще їм взагалі нічого не знати. Я розгубився, повторив він, через вашу термінологію. Я не знав, що ця штука то свібл. І обережно додав. Можу припустити, що так його хрестили в народі, проте заплативши шалені гроші, я надаю перевагу правильній його назві. Ремонтник свіблів виглядав геть спантеличним. Кортленд збагнув, що знову схибав. Вочевидь, свібл – це і є, О, звичайна назва. Ситуацію врятував Песброк. «Як довго ви ремонтуєте свібли, містере? Він замовк, проте блідий худорлявий молодик так і сидів із виболошеними очима. «Чи не гадаєте, чи не нагадаєте нам своє ім'я?» – підказав Песброк. «Моє що?» – ремонтник свіблів аж відсахнувся від нього. «Сер, я вас не розумію!» – «Боже милостивий!» – подумав Кортленд. «Це буде важче, ніж він розраховував. Ніж будь-хто з них розраховував». Пезброкові урвався терпець. У вас же має бути ім'я.